داس فاخر کې مالتا سره واده کول چې سبا ته به ان شاء الله د نقشې فبرکه درس د نقشې فبرکه درس څنګه او تاسو کې دی او څه مو له وکړي ځکه چې لکه څنګه چې سره کړی و دا به وایي جغرافیه لخص بنوي وایي شديدي اوس چې تدې و چې د برازمونې چیرته دي عاشه چیرته ده اروپا چیرته ده افریقا چیرته ده به یاد ان شاء الله چې سیاسی له د نقشې وایي چې پدې چوس چې اسی تقسیمات دې کوم دي ترې ورسېبه په ديني له حزب نه وایو دې کې اسلام ملکونه کم دي هم شه ملکونه کم دي کوم ملکونه دې کمل کونه د شری چارو په دینو د وین پاساس قائم شه کمل کونه ور کې نه د قائم شه په نور و دي و دا و دي و اساساتو باندې قائم شه دي ترې ور سره به ان شاء الله په څنګه ده کوم ترونو نه فوځي ترونو نه موجود دي ناتو څه شي غور سات څه شي و نور کوم ترونو نه له دومره مهمهدي چې کله ته چګیز را روانی کله اننگرییز روانی کلهساره روان کله فرانساوي را روان کله نه انګزان را روان برطیا کله فرانسی نه دلته کله د اسپان را کله ک کاناه را روانیې دلته د مختلفون کله د دي دو نه د دیزن را روانیې په دزې ک یدچونه را شي دلته زانان هم خرابې منږ هم خراب کې بکې څخکمتته کو مخکولادلته ک پاټه د چې منګ نمی نو په مانددي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 خوخه وي په دې کې څه شې دي چې تاسو یې په خبره نه يسته او دې ځان ورته را رسې کوم خوان په دې ځای کې دا شګه بیا وینځل بیا کله مخه به زمګړي ډول باندې چې افغانستان اوس چیرته پروت د افغانستان سیاسي وضعیت تاریخی وضعیت او د افغانستان حکومت څه کوم کې شې دي او دا اوس موجوده سیاسي تشکلات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 چګردای نه وي د هر ځای اوار نه دا أو دي دسمه کې هر ځای اوار نه څه ده کنه هر بلخه د دې مکه او دی یو شي چې هر بلخه اوار وي نو یو وازنې شکل او صورت دخه لښو چې هغه څنګه وي ګردای دی وي د کورې د ټوپ چې هر ځای باندې ګوته کېړي اوار ده څه څه څنګه سم دي خانخه به یو زتند او تل یو ځای دی نیو وي زې خو کورې شکل چې هر ځای وي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 څاتو ولې به؟ انکه شپه وو. اوس داسمه که ارخي دغه مرته مخامخ کید المر شو اوته. چې نو یې نو غوړ دته د زیتون غوړی. دغه ته نو ویني دا وې مې کې د لږ ارخر ثلاثه زیتون مخور ما سپهینه. دغه وینې رڼا پنا شله خو د پنا کې ده په حالت کې چې کوم ته نروونه ده. اغه لمرغه تناکیږي نوته ما زیګر دما خام دما خطان دز میچه دا بل اخدل تر اولسه چې دغه اولسه ددلته ورس شو اغه شاته البته شپاشه تاسو مرادو غوغان چې او اېدته پواشنټن کې اوس دوره دي لسمه بجی دي نه یو له بجی او افغانستان کې دیشپي اته بجی دي دا وایلي الته مزبکه یاده او الته شتشه دته ورشوه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 لازم که څه دېرې مار نه دېرې مار نه څه لازمه که دا ستایوي په کال کې داسې کله ورته مې زیږي کله ورنه لږه څه په دې ډول د ماري زه ځنه کم ځکه نه دنه تاویونه داسې کله په دې ډول راکې چې نه لری څنګه خط سیر نه لمرنه لری ده ته نه لری کېږي هغه نه دغه شو عامه تلګره رسېږي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 امر رواندا د دې د استقرار دې وزای په لوري دې وزای په لوري تنکې خبرده لمستقر نه کې راځه کومه خبره له مستقر نه نه کې راځه څه کې راځه مانه روان دا مستقر ده الله الله علیه وسلم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 ځکه معلومات چې قرآن له معلومات نړۍ ورکاري چې له مستقرین لها نو فل داس یو ځای خواثا ور روان دی د مر چې د د استقرار ده کوم ځای د قرآن نه باندې کړ نه کې راي پریخه ساين چې ټول حقیقت کړی دی نه معلوم شو اې له دې ورورم روان ده د دې ټول قرآن یې سره یې ده روان ده نو ده چې روان مر روان ده. ده هو سبو هم چلي دي زمکه هم چلي دي د دې نشپوره لو کال پیدا او امر یو خاطر روان ده ذالیک الله هغه شپه یو هغه څه هغه لبدی دغه تقدیر دغه اندازې دی دغه خپل قانونونه باندې